Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ восьмий Гагіс Баранячий шлунок фарширований сумішю з подрібненого ліверу, цибулі, приправ та ками Літня офіціантка Ельфійка терпляче пояснювала либерті тонкощі приготування Відомої шотландської страви. «Подається і стовченою картоплею та кочерегою. Будете замовляти?» «Так, іще кухоль червоного елю». Містер Ругару здивовано спостерігав, як дівчина зголодніло озиралася навколо, голосно ковтаючи слину. «Либерті, коли ми вже є друзями, то чи можу я спитати в тебе дещо особисте?» Наважився на питання вовкулака, маючи власні підозри щодо акселерованого апетиту своєї подруги. «Звичайно!» – кивнула головою дівчина, хвацько розрізаючи навпіл шотландське яйце. «Твоєму апетиту можна позаздрити!» – захоплено сказав ругару. «Що посприяло твоїй глибокій зацікавленості їжею?» «Моя подруга, мавка, думає, що я перетворююсь на злидню», – серйозно сказала Либерті, захоплено розглядаючи чудернацьку тарелю зі славнозвісним Гаггісом. «Тому, якщо ми не знайдемо способу зустрітися із Меріголд Макчур, то невідомо, скільки я протягну у своїй малозрозумілій формі існування». Дівчина поклала собі до рота перший шматок Невідомої їй страви. Йой, це дуже смачно. вигукнула вона, запиваючи їжу червоним елем. Вовкулака здивовано спостерігав за дівчиною. Здавалося, що вона абсолютно насолоджується життям, не хвилюючись за наслідки дії злиденної отрути. Даремно ми дозволили злидням викрасти Грегорі. Либерті знову відрізала добрячий шмат Гаггісу. Якби ми його врятували, то він би познайомив нас зі своєю матір'ю. І тоді ми могли б попросити про послугу. Мені ліки, які зупинять моє перетворення, а тобі можливість контрольованих і рекреаційних перетворень. На обличчі ругару з'явилася гидлива гримаса. Вовкулака згадав, як рятував дівчину у порталі, шматуючи злиднів зубами. Він так надихався злиденного гною, що потім, ще декілька місяців, мусив проходити детоксикацію під пильним доглядом Марі Лаво. «В цьому немає необхідності. Меріголд Макчур знає, де її син, і вона дозволила цьому викраденню статися». Вовкулака із задоволенням зробив великий ковток міцного скотчу. «Вона дозволила злидням викрасти власного сина?» – здивувалася Либерті. «Грегорі вже не дитина, хоча й може справляти таке враження. Він талановитий хімік, але мамина слава йому не дає спокою. Грегорі винайшов формулу для таблеток забуття». Пігулки мали допомагати людям із посттравматичним синдромом. Але Мері Голд відмовилася продавати їх під брендом чорнобривців, тому що формула вимагала вдосконалення. Хоча деякі тести мали позитивні результати. Грегорі тим часом Нишком продав партію недосконалих пігулок з лидням на чорному ринку. Ті тестували таблетки на поневолених істотах. Вони спочатку забували про своє минуле, виявляли покору та були слухняними, але згодом несподівано усе згадували. Замість слухняності у них з'являвся опір поневолювачам. Хіміки злих злиднів так і не зрозуміли, як впоратися із цією побічною дією. То у барі злидень дав Грегорі ту пігулку, здогадалася дівчина, згадуючи дивну поведінку чоловіка. Так, такі методи типові для злиднів. Звідки ти знаєш, що Меріголд вже відома про це викрадення? Ти звернула увагу на кількість квітів у місті. Так, але до чого тут квіти? Чорнобривці є також найбільшим постачальником квітів у цілій країні і поза її межами. І Що? Ліберті нарешті впоралася з Гаггісом і поглядала скоса на перелік десертів у меню. А те, що Мереголд розмовляє з квітами і, як виявилося, останні дуже люблять увагу і догляд, тому охоче шпигують для Мереголд. Ти думаєш, вона знає про нас? Думаю, вже так. Він виразно подивився за спину Ліберті. Дівчина озирнулася і побачила у куті кімнати декоративний кущ троянд у керамічному горщику. Їй навіть здалося, що з ніжних палюсток стриміли великі рожеві вуха. Либерті обережно відсунула крісло якомога найдалі від куща шпигуна. Навіщо їм Грегорі? зашепотіла вона. Злидням відомо, що вона може вдосконалити формулу. Я думаю, вони запропонують обміняти її сина на нову формулу пігулок. То який у нас план? Дочекаємося фестивалю. Ймовірно, злидні влаштують терористичний акт. Терористичний акт? То що ж нам робити? Хіба наша бездіяльність не наражатиме людей на небезпеку? Обурилася Либерті на мить, забувши про їжу. «Я не знаю, що станеться, напевно, але...» У дверях пабу «Остання крапля» з'явилася постать високого чоловіка, яка неймовірно зацікавила ругару. Він раптом замовк і пильно вдивлявся у обличчя незнайомця, рухаючи ніздрями. Стрункий чорний чоловік у яскраво-жовтій сорочці привітно усміхнувся широкою посмішкою офіціантові, і попрямував до бару. «Хто це?» – спитала Либерті, уважно спостерігаючи за збентеженим ругару. «Друг, ходімо, я вас познайомлю». Ліберті вперше бачила завше стриманого ругару таким схвильованим. Той поспіхом підхопився зі стільця і рушив до незнайомця, який сидів за шинквасом. Дівчина також підвелася зі стільця. «Мої вітання, лікаре. рикнув від хвилювання ругару, наблизившись до таємничого чоловіка. Той обернувся, зустрівшись із золотавими очима вовкулаки. «Серпень 2005 року!» – вигукнув він. «Ураган Катріна! Новий Орлеан! Луїзіана. Чоловіки обійнялися. Либерті спантиличено дивилася на обидвох, не розуміючи, що відбувається. «Мій друже-ру, якими вітрами?» «Цікавлюся музичними фестивалями віднедавна», – відповів ругару, випустивши чоловіка із міцних обійм. «Дозволь мені познайомити тебе із моєю чарівною супутницею. Це Либерті!» Незнайомець підвівся і галантно вклонився дівчині. «Дівчина-легенда із землі предків!» У голосі чоловіка прозвучало захоплення. «Яка неймовірна честь! Моє вам шанування! Знаю, що народ вашої землі переживає трагічні історичні часи. Я лікар!» Либерті потисла руку чоловікові. «Вибачте, не розчула вашого імені!» Сказала дівчина. «Який лікар?» «Просто лікар!» Білозуба посмішка чоловіка осяяла все приміщення. «Чи можу я пригостити вас шотландським скотчем?» «Я б із задоволенням випила за знайомство, але мушу йти», – відповіла дівчина люб'язному незнайомцю. «Я охоче приєднаюся», – відповів Ругару. «Дозволь мені викликати таксі для моєї супутниці». Либерті та Ругару вийшли на вулицю, очікуючи шуруп таксі. «Хто цей чоловік?» – спитала дівчина свого замріяного супутника. «Місцева легенда», – відповів той. «Лорд Часу – останній представник свого виду». «Здається, вас пов'язує спільна історія?» Висловила своє припущення Либерті, яку неймовірно зацікавив таємничий лорд часу. «Ще яка?» Ругару попрощався із дівчиною, грізно подивившись на водія шуруп таксі. Молодий гоблін із переляку втягнув голову у плечі. Либерті дуже хотілося дізнатися більше про таємничого лікаря. Але Гаггіс виявився надто важкою їжею для її шлунку. Закривши дверця та автівки, вона полегшено зітхнула. Втомлена Либерті була вдячна мовчазному водієві, який швидко мчав порожніми нічними вулицями до готелю, де вона зупинилася. We just Mariupol to live Isn't it how Stream